O Noapte Furtunoasă, de Ion Luca Caragiale, Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte Actul întâi. O daie de mahală, jupând Dumitrachii în haine de capitan de gardă, fără sabie și nai Ipingescu, Ipistatul. Ia, niște papugi, niște scârța-scârța pe hârtie, nici timlui, mănâncă pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe sfoară cu pici și seara se gătesc frumos... Și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochiul. n să mai cu o femeie pe uliță că să ia bagabonților la aie după dumneata. Un ăla, un, un prăpădire amploiat, n în punga și se ține după nevestele negustorilor să le spargă casele, domnule. Nu se ia după toate, jupându-mi, treche, după cum e și femeia. Dacă trage la ei cu coada ochiului și face fasoane, vezi bine, bagabonții atât așteaptă. Ba să am pardon. Știu eu ce vrei, dumneata, să zici. Dar nevastă mea nu-i Italia, domnule! Vai de mine, jupân, mi trache. Adică, gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Îmi pare rău! Nu, ne ne Dar vreau să zic, adică, că nevastă mea nu-i Italia, cum zisești. Și ia ca după mine? De ce s-a luat? S-a luat și după dumneata? S-a luat și se ia. Și cum ești dumneata? Eu am înpis, domnule! Când C e vorba la o adică de o onoare mea de familist, rezum! Apoi să știu de bine că intru în un criminal! Să mai văd eu numai că se ține vagabondul după mine și lasă Care vagabond? Păi ea ca un vagabond, de unde-l cunosc eu? Apoi dacă nu-l cunoști, de unde știi că e vagabond? Asta! e. Una vorbim și Bașca ne înțelegem. Dar de, ai dreptul! Nu știi ce mi s-a întâmplat? Nu știi cum mă fierbe el pe mine de două săptămâni de zile? Nu că mi i frică de ceva, adică de nevastă-mea, să nu... Hai da, de, cu Veta! Mie spui, nu stiu eu Nu că mi-e frică Dar am ambizi, domnule Când e vorba o adică de onoarea mea de familie. Rezoni, bagabondul Că bine zici începuși să-mi spui istoria păi stai să eu de la cap Stau Știi dumneata Că la lăsata seului Am mers la grădină la Union. Eram eu cu o soarta mea Și cumnată mi-a zis Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile alea De le joacă Ionescu Trece așa presca la un sfert de ceas Și numai ce mă pomenesc cu ăla Cu un bagab unde a ploiat! De unde știi că era amploiat? După port nu se n-a fi negustor Mă pomenesc că vine Și se pune la altă masă alături Cu fața spre masa noastră Și cu spatele la comedie Și-a derezemat într-un peș.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 Încep să mă încruntez la bagabondul și mai când venea să-l cârpesc Dar mi era rușine de lume, eu de negustor Să mă pui în public un coate goale nu vine bine Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă sinchisez de el Bagabondul cu ochii zgrizi la cocoane Bancă-și pune și pe nas. Tiii, frate Nae, Să a fi fost la ei să mă fiarbă așa, că-i sărea ochilare din și ciubenul din cap te auzea câinii, Giorgio. În sfârșit, să-i sprevește comedia. Ne să plecăm, coate goale se scoală și dumnealui, plecăm noi, pleacă și dumnealui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului, dar nu vreau să le spui cocoanelor ca să nu le rușinez. Știi cum e veta mea rușinoasă? Mie îmi spui, Nu știu eu. Ei, e. apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papuciu cât coalea după noi Ieșim în dosul agii Coate coale după noi Ajungem la cu Ilie în GORGANI, Muftangiul după noi Mergem pe la Mihai ca Că s-apucăm spre stabilament Mații fripte după noi Eu trăgeam cu coada ochiului Fierbeam în mine Dar nu vreau să spui cocoanele Rezon, ca să nu le rușinezi Știi cum e veta mea? Rușinoasă, ai spui Când s-apucăm de la stabilament în sus Mă uită apoi cu coata ochiului și nu mai văd pe coate goale. Mai mergem ce mai mergem, mă uit iar, mă iertase bagabondul. Jupându-mi, adică să am pardon de impresie. Eu gândesc că nu ați ai făcut spaimă de Poate că omul ofișez prin partea locului, pe dealul spirii. Ei, a venit și el la grădină, ca și dumneavoastră, Asta și el... Până la ai spre comediei Și să a să apucăți tot un drum Ca să vă la domiciliu El a rămas la elui lui Și dumneavoastră ați mers înainte Așa am crezut și eu întâi Dar stai să vezi A trecut după aia O săptămână la mijloc Încă am și uitat să-mi eu De istoria bagabundului Gândeam și eu Poate cu o fi stâncoate goale prin partea locului Bunioară Vorba dumitavă. Așa, zice cum nată-mea ieri. Nene, hai de seară la Union la Ionescu. Cum auzi eu de union? mă făcui verde la față. Tot ce să mai căutăm la comediile alea nemțești? Niște sunt mofturi, dăm parale și nu înțelegem nimica. Mai bine punem bani în buzunarul ălalt și zicem că ne-am dus. Ai de neneză, parol! Să n-ai parte de mine și de veta! Când am auzit așa vorbă vorba mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz. Rezon!! Eh! Hai! Dar unde mă gândeam eu că să mi se întâmple un așa ceva? Ne ducem. Ședem la o masă mai la o parte, ședem cât ședem și începe comedia.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 Pe coate goale, domnule, pe moftangiu, pe mațe frinte, domnule, filar al dracului de pungași, bagabozul nene cu sticlele noi, cu ciuberul în cap și cu ca ia cașa scoase! Cum am a văzut? Că trebuie să fi fost schimbat la față, cum sunt eu, că mă necăjesc. Cum m-a văzut? Has fecrito am turat capul încolo și a început să bea din țigare, știi, așa, niznai. Dar mă tragea cu coada ochiului. Mă întorc eu, iar la loc, și mă fac că mă uit la comedii. Se întoarce și bagabondul iar cu ochii la cocoane. Mă uit, iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc, iar la comedii, iar să uit la cocoane. Mă uit, la el, iar se în încolo. Mă întorc, iar la comedii, ia se iar ia să uite la, ia la, ia la cocoane. Ea! Ia șa -a, a fiert fără apă toată seara. În sfârșit? În sfârșit plecăm cu goale după noi. Era să mă întorc în poarta Uniunului să-i zic numai, ce poftești, mă, mușiu, și să-l și umflu! Dar știi, am m-am gândit, e negustor să mă pui în public cu un pagabond ca ăla? Nu face! Rezon! Hmm? Pe urmă? Pe urmă s-a ținut iar gaie după mine! Până la stabilament. Da, până la stabilament. S-a ținut după mine până la răscurci. Știi unde Unde vrei să a pus spre cazarmă? Ce ziceam eu? Haide, trace, haide, să intri tu pe strada lui Marco Auleriu ori Catelina și lasă. Aveam de gând să intru cu cocoanele în casă, să a repede pe ghiriac pe porta din, din dos pe Maidan să iasă înainte și o să ne-o pe la spate. Să-l apucăm la mijloc pentru ca să-l întreb. Ce păptești, mă, musiu? Și să-l și umflu. Și dacă nu-i ajungea, să-mi tai mie favoritele. Dacă nu-i ajungea, despărțirea aia aproape. Să fi poftit la mine la despărțire cu lacrămație, că îi împlineam eu cât mai lipsea. A avut noroc, mare noroc a avut Bacabundu. A scăpat. Pii, păcat. Cum? Când am trecut eu de răscruș cu cocoanele și bagabondul era să intre după noi în a ieșit haita de câini de la maiorul din colț și a tăiat drumul cu coate goale. Am lăsat pe zița acasă, m-am suiet de grab cu vetă în sus, am trimis făitiriac repede prin maitani, eu i-am ieșit înainte peste și tocmai pe la prăvălia lui Bursuc, da, geaba! Până să ieșim noi... Știi și bogabondul Iacă-tă Vine Chiriac Să-mi auză Aș De el nu mă sfiez La din contra El știe toată istoria Mi-am spus-o de la început Atâta om de încredere am Băia bun Ține la onoarea mea de familist Dacă nu l-aș fi avut pe el Mi-ar fi mers treaba greu Eu știi cu negustoria mai mergi colo, mai du-te dincolo Mă rog, ca om cu taraveri Toată ziua trebuie să lipsesc de acasă Pe de altă parte, ce să spui Am ți Țiu când e vorba la odică, La onoarea mea de familist De când lipsesc eu de acasă Cine să-mi păzească onoarea Chiriac, săracul N-am ce zice Onorabil băiat Daia m-am hotărâșit eu Cum îi vedea la un fel cu meremetul caselor Îl fac tovarăși la parte și îl și sor. Da Cu anaveta ce zice Cu mea A? Ce să zic? De cam era? Mai ursuză am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are ea la ochi bun pe Chiriac. Da, ști cum a făcut Dumnezeu pe mine. Nu-i trec muierii nici atâtie ca din cial meu. I-am zis pe șleau, nevastă, e băiat, onorabil și credincios. Noi ce face, ci e al omului, e al omului. Rezon. Jupâne, trebuie să facem mandat de arestare pentru tache farul de la Sfântul Esteri. Nu vrea să iasă mâine la exercițiu cu niciun preț. Dar pentru ce nu vrea? Zice că e bolnav. Am trimis gornistul de trei ori la el cu biletul și la a primit cu refuz. Zice masa că nu poate umbla, că de-abia s-a sculat pe lingoare. Să dea ce fertilga medical? M-am dus eu la el, chiar în persoană. Zic! Pe ce să nu vrei să vii mâine la exercițiu, domnule? Zice, sunt bolnav, domnule sergen, zice. De-abia mă pe picioare, nu pot să merg nici până la prăvălie, zice. Zic! Nu cunosc la un așa rezon, fără motiv! Zice, aduc martor domnule sergent, că am zăcut o lună de zile, zice Întreabă și pe popa zăbavă de la Sfântul Lefterie, zice Că alaltei m-a grijit, m-a spovedit, zic N-am eu de-a face cu papa zăbavă, nu l am pe listă, zic Eu pe dumneatata am pe listă să te prezanți mâine la companie Acum trebuie să-i dăm mandat pentru ca să-l iau mâine dimineață Să-i dăm, să-l iei, el i de-al ciocoilor, îl știu eu E t-au umblat dânsul fel și chip să scape de gardă Și eu l-am însemnat pe musiu tache la catastiful meu E finul lui Popa tache. E, vezi? Lasă-l că nu se sfințește el cu mine jupână Îl pocăiesc eu Ei! după aia pe neaghiță circădău, dău, Nu l-a putut găsi gornistul deloc A fost la el și el și astăzi cu biletul Ci că n-a dat pe acasă de trei zile Pri copsitul de cumnată meu N-aș mai fi avut parte de el Cine știe în ce mă s-a înfundat Am văzut eu azi dimineață Trecea pe la despărțire Mă duc să-i trimesc gormistul cu biletul pentru mâine Era fumară fumar rău, nenaghiță E, bravo -să. asta e una la mână O-mi stricat, domnule Păi de ce am dezvorțat-o pezița de el, gândește? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domnule. Rezon? Fată frumoasă, modistă, învățată și trei ani la pasion să-și mănânce ea tinerețile cu un Tot gândeam la început că de. E tânărul, o să-i treacă mai încolo, o să-și vie la pocăință. Aș, ți-ai găsit. Țir și om de treabă. Eu ca acumnat acum mai mare, cum am zice, ca și un frate, tot îi dăm povețe fetii să mai rabde, să nu strice casa." Cu azi, cu mâine, a răbdat, biata fată. biată să nu fie." A răbdat cât a răbdat, până m am pomenit într-o zi că vine țipând la mine, pe cum că... Nene moartă tăiată, nu mai stau cu mitocanu, scapă-mă de pastramagiu, să știu de bine că mă duc la mănăstire, pâine și sare, nu mai mănânc cu el." Dacă am văzut și am văzut, zic Lasă zițu, -o, zic Îți găsești un N-ai intrat zilele în sac Acu e vremea ta Lăc să fie că broaște destule Și-am și am și dezvorțatul. o Apoi nu mai era de suferit, așa trai Nu mai maltratat, domnule, măcar cu o vorbă bună Mă rog, odată ce nu e bărbatul event și fel de casă să mai fie, aia? Mie îmi spui, nu i-am încheiat eu procesul verbal atunci a noaptea când a tratat-o cu insulte și cu bătaie? Apoi de. N-a avut dreptul muerea să-l lase? Om fără ambiți, domnule. Nu ținea la onoarea lui de familist. Un mitocan. Mă rog, zici că e negustor. Alege să ar praful! Jupere! Da, de seară știi că ești de ront. Mergi. Mai e vorbă? Cum să nu merg? Dar de ce m-am îmbrăcat? Nu vezi? Jupâne, da, faci toate posturile, nu-i așa? Nu sunt multe. Până pe la două după două le-i sprevești. Așa, cam pe la două după două ce? Ca totdeauna. Chiriac, băi, Ia vezi tu. Mă știi că am ambiț. Când e vorba la o adicățiu la... Lasă, jupune, că doar nu mă cunoști de ieri de ieri. Da, mai mult nu puteai să șezi, mă? Vezi că era mulți muștiri, jupune, până să-l dea madama gazeta. Mă, spiridoane, fi băia de treabă, mă, că iau pe sfântul Nicolae din cui. Știi că i-am pus sfârcul nou de brișim. Să nu-i fac safteaua pe spinarea ta. Da, de ce, jupune? Atâta spui-o nu te iute și cere Cocoa ni să și cintiromă. Ce ne Ia vezi, știi că am ambiț. Țiu când la o adică... Lasă, jupâne, mă știi că consimți la onoarea dumii de familist. He? ia vezi, n-ai grijă, jupâne. eu mă duc să închizi cantorul și magazia. Bunsoare, nenai! Saltare, onorabile! Chiriac este după ce a schimbat gestul de înțelegere despre onoarea de familist cu jupântului Tate. Ia ca na jupâne, poftim! Ce facea cocoana mea? Cosea galoanele la mondirul unea Chiriac. ce a zis? Zicea că să vii mai devreme la noapte, că e urât singură în casă. <gântu -i> Uite, mă, <bă. gântu -i> ce și cum mâie era fricoasă? Dar Chiriac nu e aici? Jupune, nea Chiriac mi-a zis să închidem mai degrabă că ai să pleci de rond. Nu te da adu cheile și ledul tu Chiriac jos, nenenaie! că cum îmi poartă Chiriac de grija rondului? E tot frică să nu uit reglementul. Are ambiz băiatul ca să fie compania noastră ceva mai abitir din toate. Gândești, dumneata, că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu l-alegea pe el sergent? Știi cum a regulat compania? E prima, domnule, poți să zic. Bravo. Face să-i dea și decorații. Să-i dea? De ce să nu-i dea? Și el e dai noștri, băiat din popor. Bine, este. Decorațiile nu sunt făcute tot din sudoarea poporului? Rezon. S-a închis, eu Acum eu mă duc să mă... Dar tutun și cărticică ți-ai luat? Chibrituri ai? Ce tutun, jupune? Te faci că nu înțelegi, Nu știi ce tutun? Eu n-am aflat că tragi țigară spirit spiridoane, nu te-ai prinde odată Săracul Sfântul Nicolae, E și tu papara lui Zau, jupune! da, pleacă! Bă, spune-l în Să nu uite de ce a fost vorba să fie cu ochi în patru! Bine, și pune. E! Eh, ia să vedem acum ce mai zice politica. Citiți ceva? Bravo, ziar, domnule! Ăsta știu că combate bine. Apoi nu-i zice lui degeaba vocea Patriotului Național. Ia, citește! București? 5 pe 27 răpciune.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 Republica și reacțiunea sau venitorele și trecutul. Prefațiune Democrațiunea romană, sau mai bine zis, ținta democrațiunii romane este de a persuada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun solemnamente pactul nostru fundamental, Sfânta Constituțiune. E bravo! -s. Aici a dus-o bine A mâncat Sfânta Constituțiune Adică cum să o mănânce? Stai să vezi că spune el Sfânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului E scris adânc Ba nu-i adânc deloc, nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui? Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioara a ca acamine și ca dumneata care suntem din popor Adică să șează numai poporul la masă că el este până. Așa mai vii acasă bravo Zinait! zi înainte Stai să vezi, acum vine un ce și mai tare e. A mânca poporul mai ales este o greșeală neiertată Ba putem zice chiar o crimă Știi că se aici bine? Da, cine mănâncă poporul să meargă la cremena Apoi de ce scrie el, siria dă înainte că-mi place dar putem zice chiar o cribă Nu Orice s-ar zice și orice s-ar face Cu toate zbierele reacțiunii ce se zvârcolește sub disprețul strivitor al opiniunii publice Cu toate urletele acelora ce cu nerușinare se intitulează sistematici opozanți I-am <gători> fundat nu. <gători> În van <gători> Noi am spus-o și-o mai spunem. Situațiunea României nu se va putea chiarifica ceva mai mult. Nu vom putea intra pe calea viritabile lui progres până ce nu vom avea un sufragiu universal. Amândoi rămân foarte încurcăți. La de câte cum vine vorba asta? Înțeleg bate în ciocoi ah, Unde mănâncă sudoarea poporului suveran Știi? Masă, sufragiu Acum înțeleg eu unde bate vorba lui eh, bravo, -s. bine vorbește Ăsta combate, domnule Nu ți-am spus eu Apoi nu-i zice lui degeaba vocea patriotului național Până ce nu vom avea un sufragiu universal. Am zis și subsemnez. Revent, studiint în drept și publicist. Lasă copane, poate că să mor și să nu ce fac. <truză -te> Mitocane, poți mi să mă cibule? <truză -te truză -te> la poliție! Să-i deranjez, că tot să mă nestire. O la ce luptăi la Spiridoni intră făcându-și o țigară. Mă, al dracului român și jupunul nostru! Bine l-a botezat cine l-a botezat, titercă inimă rea! Ce are cu mine, zau? Beata cu goana și cu chiria cu ei, mai am noroc, ei mă mai scapă de afurisitul! Că despre partea lui jupân, titercă inimă rea, ala să fie de oasele mele marcotologii! Ieri săptămâna, când s-a întors de la grădină cu cucoanele, m-a găsit de ștept! Bravo-ți zice, nu te-ai culcat până acum! Mâine dimineață șupunul săracu să deschizi la prăvălia, ai stat până acum să bei la tutunai! Nu șupune zic, dar dacă nu-mi e somn... Nu-ți nu e somnă, stai că-ți fac, eu ție poftă de culcat! Biedunea chiriac m-a luase pe Sfântul Nicolae, din cui... Ieri ier seară m-a găsit dormind Bra, a fost muziu, spridoane Zice, dorme, ce-ți mai pasă Tu, tu ai tras destul la cu, te-ai pus să tragi la agioase Trai nenea cu cu banii nu șu pune Dar dacă mi-a fost somn, zic Somnă, ai, te trage traiul bun la somn Auzi, cu Sfântul Nicolae trai bun Că dar bună o pai ni mai Întrași la zon, stai gami o leag să stai de piroteală Și mi-a și pus mâna în păr Dacă nu era cu să stara pentru mine Tocmai la apropo, mă rupea Că nu știu ce avea, era turbară de tot Spiridon stinge repede cigara cu degetele Și o bagă în buzunar Auzi, miserabdă Să se intinză până-mi tot ca să-mi facă Dumneata ești coana Zițu, bine mă feliș, eu n-am putut să viu Mi era frică să nu mă spunea Chiriaglușu până că am umblat noaptea pe drum Ei, l-ai găsit, i-ai vorbit, i-ai dat, i-ai spus? Da coana! Ce-ai zis? Merci. Și tu ce ai spus? Pentru puțin Nu i-ai spus cum ți-am zis eu? Ba da, l lăsat casa Nu mai trebuia să-i arăți nimic că-i scrisese mie un bilet unde să vie Așa mi-a zis, să-i casa ca să meargă la sigur dar când să ies de pe Maidan cu dumnealui, tocmai trecea jupânul de la vale. A lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe Maidan și o a pe peste lung prin fundul curții. Că frică să nu dea jupânul cu ochii de mine ori să fie acasă și să nu mă găsească. Prost, ulei. Nu știi că nenei de ronde noapte nu mai da pe acasă până la ziua? da dacă mă găsea pe uriță, plăteai dumneata pielea mea! ei! Și si! Persoana în chestiune Așteaptă pe Maidan Da Și mi-a dat și biletul ăsta ca să ți-l aduc Și nu mi-l dai mai curând, ajut să văzi Angela Radios De când te-am văzut întâia și dată pentru prima oară Mi-am pierdut uzul rațiunii Te iubesc la nemurire vă ador. Că pretende încă, encore! Inima am palpită de amoare. Sunt într-o pozițiune pitorescă și mizericordioasă și sufără peste poate! Oh da! Tu ești aurora sublimă care deschide poarta azurie într-o adorațiune poetică infinită de suspine, misterioase, plină de reverie și inspirațiune care m-a făcut pentru ca să-ți fac aici anexată poezie! Ești un prim plin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără la lea, un poet nebun și tandru, te adoră copilă, de a lui pozițiune, turmentată, fieți milă, te iubesc la nemurire și îți dedic lira mea, al tău, pentru eternitate și per. Dujur! Spiritoane, băieță! Du-te! Du-te, iute! Te așteaptă siguralmente! Du-te! spune să aștepte, viușo, după tine, de cât, numai să vorbesc ceva și la cuțățica! Nu cu cucoana să mă duc! Până nu mi-o da voie ori Kiriac, ori Unde-i chiriac? Nu știu, în curte! Da-ți ața! Lucrează! Dincolo! Iacă-te cu cucoana! Veta intră cu lucrurile în mână galoane de la un de sergent de gardă civică. cine e aici? A, tu erai. Nu-mi eraam cine. Eu, te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă. Să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mi-e frică să nu răcesc când mă întoarce. Îl lași, Hai? Ce să las? Să-l pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă. Da, las. lasă. Tu te Spiridon! La tu, zițo, la ce ai venit? Stai să-ți spui! Dar nu mă întreg o să-ți povestesc ce-am pățit cu Mitocanu? Să vezi e halima? Auzi, mizerabilul, să-mi că să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac. Stai țațo să-ți spui și să te crucești, nu altceva. Maia din și ședeam acasă. Tu știi că cum știi că a făcut-o Dumnezeu o odată cu găinile? Eram ambetată absolut. Dramele Parisului că te-au ieșit până acum le-am citit de trei ori. Ce să fac?" N-aveam ce citi!" Zic, hai să mă duc la țața! Dacă nu s-o fi culcat să mai stăm de vorbă!" Scoți-vărul de la șalon și plec!" Când să trec pe Maidan, mă pomenesc cu nitocanu, cu pricopsitul de țircă dău, că-mi taie drumul!" Bonsoar, bunsoar!" Și știi așa deodată, faso? ei hey, cu coană zice, mai bine-ți-i acum văduvă!" Pardon, domnule, zic, n-am de-a face cu dumneata. Și mai întâi când e l-o adică, nu sunt văduvă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e timpul. Jură sunt, de nimeni nu depand și când oi vrea, îmi găsește nenea drag, e bărbat mai de onoare ca dumneata. tei căi. Zic, pardon, domnule, nu-ți permit să te întinzi mai mult la un așa, să mă înțelegi, zice. Zito! Ce e când ți se bate întâmpla dreaptă? Îți vine o bucurie, mie? Bucurie. Nu crezi. Dar de ce nu? Dacă când ți se bate stânga, stângă... Te împaci cu o persoană cu care ești certată. Da? Cu cine să mă îmbac? Nu sunt certată cu nimeni. Așa! Zic-mi tocanului! o că era trăznit! Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce! Of!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 Zid mitocanului! Nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa afront, Da, el! Gândește, zice că o să te măriți cu cocoană! Asta mă împarte pe mine! Cine ce treabă are? Să te măriți, ai cât o trei ghiță circădă ori să te înhăitezi cu vronu, săracul! Dar să știu de bine că merg cu el de gât până la Dumnezeu! Tot n-ai dumneata parte de un așa ceva! Încă ai dacă m-ai lăsat pe mine să te duci la mănăstire ca așa te laudai la Trebonar! Mitocane! Păstra la polițiune, v-a nene Dumitrache! Am avut țață o parte ca sărit nenea Dumitrache și cu naie pistatu. Am pistatul! Amintei Mitocanu și jicu de la paston pentru ca să mă sinucidă! Eh, ce zici dumneatață țico de nasul care și l-a luat Mitocanu? Țață, ce ai plângi? Eu? De ce să plâng? Mă doare capul, e cam rău. Îți sunt ochii tulburi grozav, nu știu. Părcă mă încearcă niște friguri. Nena e de rond la noapte. Da. Tu mai stai, Zițo? Nu, Țațo. O să mă duc și eu să mă culc. Trebuia să fie târziu. Spiridon intră și trece repede lângă Cu Cucoana, până acum m-așteptat L-am căutat peste tot și pe Maidan și pe uliță. Nu e nicăieri. Biletul tu zici că l ai dat? Tu știi? l am dat când m-a dus la totungerie, când m-a trimis jupânul. Bine, Dei, eu mă duc, bonsoar, ale Cumpă-te și mătare, -ma nu mai lucra dacă ți-e rău. Lasă să-mi fie rău, mai bine ar fi să mor. Hai de mine, ce vorbă e asta, ce-ți e rău de tot? Să te trebuit să te pe mine A, și ești de bună? <laughs> nu vezi că glumesc? <laughs> mă doare capul, nu ți-am spus. Am lucrat mult la lumânare, mătăras și verastra. Omul îi culcam trece. Atunci, ale bonsoar, țață. Să <laughs> Să nu uit! Mâine ne vedem, știi că săbătoare! sărbătoare Să ne legăm de nena să ne ducă la Union La Union? No, ziță Nu mai merg la Union Da, de ce? Pentru că... Pentru că nu face nicio plăcere acolo Nu înțeleg comediile alea Eh, ce să spui? Nu voi! Ei, doamne, ți, -ți o parol știi că ești curioasă? Ce, pentru comediile alea mergem noi Mergem să mai vedem și noi lumea Ce, adică toți câți merg acolo înțeleg vă gândești? Nu merg numai așa de un capriț, de un pam -plezir. De ce să nu mergem și noi? De ce? De ce nu voi să merg? A desăuțat-o, zic eu, nu vrei! Nu! No, nu voi? Ți-am spus odată. Și nici dumnealui nu mai vrea să meargă. Mi-a zis, de dimineață. De Degeaba ai zici. Dăuță-ți coparul să mă îngrop. Nu merg, o Nu! Mă știi tu, când zic o vorbă, e vorba. Zii, nu vrei să mergi, staț-o! Nu! Nu! Nu! Tirarea draculii de viață și-a m-a făcut mama fără noroc! N-am avut parte și eu pe lumea măcar de mire. Spiridoane, băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă? Nu, cocoană. Apoi du-te, te culcă. Ce mai aștepți? Domnul Chiriac? Un Unde este? E jos. E jos, în curte. Adineauri ședea pe lavița de la poartă. Dar nu știu fi o fi nea cu cocoană. Parcă nu-i sunt o zboie acasă. Cine știe ce-o fi având și dumnealui? E necăjit foc. Un ceas s-a toplimbat pe jos. Când a întrecut în curte, umblă de acolo până acolo. Parcă vorbea singur și se botea cu pumnii în piept. O fi supărat. Cine știe? Spune-i să închiză poarta. Galoanele... I le-am cusut. Uite-mă în Să-i-l duci. Bine, Cocoan. Pe urmă să-i spui... Nu... Pe urmă să te duci să te culci Nu mai ce căuta pacii Să nu vie lui să te găsească deștept Că iar o pați Ca parcă dacă mă găsi dormindu nu-i tot un dracat Hai du-te du Mă duc Noapte bună, Cocoan Noapte bună, spiridone! Noapte bună Săracul Spiridon Nu știe el ce-i pe sufletul meu Nu știe el cum rede de mine Eu și Noapte bună, noapte bună. Ca nu vrea omul, nu vrea Dragoste cu sila nu se poate Mai, mai place, nu mai vrea Bine, nu o să mor nici eu De unde știi? Pute mai bine că s-a întâmplat așa <gătări> ah, De ce mai dă Dumnezeu omului fericire Dacă e să-i ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? De ce am mai trăit eu să ajung la așa ceva? Ah, vine! No, nu, mai, nu mai voi să fiu proastă Dragoste cu sira Nu se poate Dumneata m-ai chemat? Eu? Nu Spiriton mi-a spus că da. Am zis lui Spiriton să-ți ducă mundirul L-am cusut Merci. Pentru puțin Poarta am închis-o. Bine. Alt nimic nu mai e să-mi poruncești? Ce? Eu să-ți poruncesc dumitale? Să-mi poruncești, firește, nu mi-ești stăpână? Nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie? Bine, domnule Chiriac, bine. Zi înainte, că n-ai zis destule. Eh! De ieri seară până acum cum ai petrecut? Ți-e mai bine așa? Da. Îți pare bine de ce ai făcut? Nu mă știu să fi făcut nimic, da. Nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa. Mâine să arem iar la Union? Dacă o vrea lui să mergem, trebuie să merg. Firește? Ca să te curtezi cu amploiatul dimitare! Domnule, te-am rugat să fi bun să nu mai zici vorba asta! Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat, eu te credeam pe dumneata ta mai deștept. Jură în dată. Să mă mai jur! Eu! Nu m-am jurat! N-am plâns. Cu ce m-am ales? Nu mă mai jur pentru că nu mă crezi! De plâns aș mai plânge! Dar nu mai pot! În sfârșit nu strigi dumneata, eu strig. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata Dar aia zic și eu Mai bine că s-a întâmplat așa Tot trebuia să-i sprăvim odată Am isprăvit Jură-te încă dată și... Ce folos! Dumneata, crezi mai mult în prostiile și în bănuielile nu bărbată Nu decât în jurământul meu Și gândesc că trebuia să ne cunoști Destul de bine și pe mine și pe dânsul, da? Foarte bine ai făcut să nu mă crezi Așa e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 Acum a bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Lasă. Ce-au fost a trecut. Bunsoar! Te duci? La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata? Nu mai îmi zice dumneata. Să -ți zic. Cum poți să-ți Cum mi-ai zis până ieri? Azi, azi. Ieri a trecut. Eu nu vrei să se mai întoarcă? Nu! Veto Lasă-mă Ce folos te fericire am avut un an Dar într-o zi mi-am plâns-o toată Nu, nu, nu Mai voi Mai bine mi-este așa cum sunt Dar eu, eu ce să fac Ce fac și eu Învăț oare și dezvăț Nu știi dumneata Dezvăț? Lesne din gură Îi scoți românului ochii și după aia zici Lasă că nu erau și fără C să mai vezi Mai bine că s-a întâmplat așa nu o să mor fără luminile ochilor. Învăț și dezvăți. Dar dacă nu-i vrea eu să mai trăiesc așa, care va să zică să mor, ai? Bine ar fi să poată muri omul când vrea, da? Nu oare nimeni de asta. Dar dacă eu o muri? Vezi dumneata șfanga asta? Ce, Lasă-mă! Nu te las! Nu te las, te știu eu cine ești, nu te las. Nu voi să ți se tragă moartea de la mine. Lasă-mă, lasă-mă. Kiria, Kiria, dacă vrei să te omori, omoară mă pe mine. Kiria, nu ți-ai la de mine. Tu azi, tu, tu, tu azi de și mai bine la ai uitat într-o zi. Kiria. pentru că nu ne uitat, vreau mai bine să mor. Dacă nu mai este nimic între noi, spune-mi dumneata cum să mai trăiesc. Dacă mă lași, dacă nu mă vrei, tot mort sunt eu. Mai vine lasă-mă! Adio viață, lasă-mă! Chiria, vrei să stric! Ești nebun? Da, sunt nebun. Firește că sunt nebun. mai nebunit. înnebunit, dumneata. Dumneata, să-mi tragi păcatul. Câte gânduri și doar mă pe mine. Nu mă întreb. Da, tu pe mine nu mă întreb. Nu mai voi să știu de nimic. Nu mai știu cine sunt. Am vrut să mă omor din nou în curte Dar te am văzut trecând umbra peste perdea de la fereastră Și am vrut să te mai o dată. Un cai să mor lângă tine Cum am trăit Kiriak, ascultă Nu mi-ai să mă mai jur încă o dată, Dacă mă-i jura Mă crezi? Te crezi Dragă Kiriak. Să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine la ce mai vrei. Dar știu eu ceva la sufletul meu din crizile sporită mea lui. De ce te-ai dus la grădină? M-am dus numai de gura sormizitii! Era lume multă de n-avem unde sta, cânta muzica, juca comedii, n-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara noi e tu grădini, m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și visam ceva, știam eu că o să mi se întâmple mie un caz mare. Mi s-a făcut semn. răsturnasem de dimineață candela. Încă dumnealui, dacă m-a văzut că mă speriu zice: cea dacă s-a răsturnat. Nu mai credem prostii, de alea, e, ce o să ni se întâmple. Zombearza chiristigeria, arză sănătoasă. Nu m-a făcut ea pe mine, ea asigurințită, atâta palubă. Răsturneasem candela. Pe urmă ochiul îl drept mi se bătea într-una de vreo trei zile. Pe tine te lasase acasă, ștergându i pușca. Știi că ruginii se încărcătura înăuntru și te apucase și s-a scos cu vergeaua. Nu putem să-mi iau gândul de la pușca. Mă gândeam. Dacă s-o descărca Doamne ferește pușca în mâna lui Ce să mă fac eu când l-ai găsit mort? Din acasă Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă Dar de ce nu l-am rugat să la pustia de pușcă La ce am plecat de acasă Ia ca așa m-am bătut cu gândurile Toată seara N-am văzut zeu, N-am văzut nimic N-am auzit nimic Mă jur pe ce vrei Tu mă crezi Te crezi <gânt> <gânt> Nu mai faci ce mi-ai făcut Că mor Nu Sau Mă omor Nu mai fac nu facă fac tu ești Te jur Da Și o să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc Da Că numai pentru tine trăiesc Da Și nu o să-mi mai zici nici o vorbă rea Nu no. Și nu o să mă mai faci să plâng Nu, no, nu, no, nu no. Nu mă ierti. Da, pe mine mă iert. Nu te-am de mult. Chiriac! Ah, chir chir hey! lui? Nu-i nimic. Trece la posturile <grijă> dinspre Marmison. Dumneata <grijă> e șupâne! Da, Nu te mai culcat? Încă nu șupâne. Acum, mă culp! Sunt ușor! Și vise plăcute, onorabile! Ia, pune, le ia ce am vorbit, vin cu din ochi, în patru, dar de tot. Vă Mă că țiu când erau, adică..." Lasă-și, pune. Văști că consimți la onoarea dumii de familie. Actul al doile. A ce dai. O lampă cu gaz, Arde pe masa. Ai, dute puiule. Ai, dute. Ai fi cu minte, gata. Sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără vest. Aș, măre două ceasuri bune de a lerga. Nu poate veni așa de grav. Bună. De unde știi ce se întâmplă? Paza bună? Mm. Mm. Trece primești diarea Nu ai grijă, dragă, când îți spui eu că nu vine Să meargă până la cotroceni, și te gândești? Nu știi pe el că umbla gala da. oh, oh, oh, oh. Aș vrea și eu să mm. mă culc Zău, Sunt obosită grozav Știi că de ieri seara, de când ne-am certat până acum N-am închis ochii Da, păi eu am închis E tocmai de aia Hai, sărutăm încă o dată și... Mm. Dă-te și tu de decul că mâine să ieși la exerciți? Ai uita că trebuie să te scol până în ziua? Bine zici, cum se voi se poate. Mâine trebuie să mă scol la patru ceasuri. Are să fie gornistul să mergem să luăm doi oameni din companie ca să ridicăm pe tache pantofarul de la Sfântul Lefterie. E, apoi mi-a spus Lelița safta că e bolnav de lingoare. Dar ce treaba am eu cu boala lui? Ce, eu sunt bolnav? Nu mă privește pe mine. l am pe listă, trebuie să se prezante la exerciți. Ia, ia, taci. Mi -mi... Mi s-a părut că umbla cineva pe portiță Hai, de Chiriac, hai, să rută-mă. Hai, dute, dute. Mâine seara nu te mai duci la Iunia. Nu, no, nu mai mă duc fără tine. Dar tu nu ești ce mi-ai făgăduit. Nu o să mă mai necăjești niciodată. Niciodată. Oh! Bosua. Oh! de fericire stelele s-au umplut de dor și răpără de mire mi-au revărsat rajele A, trebuie să fie trecute de 11 să mă culc ah, ce obosită sunt nu mai What? Ah. E lângă masă. Ah, Chiriac. Deschide un album și dă de portretul lui Chiriac. În de tristare, ore turbura vreodată, frumoasa ținimioare, tu vezi por meu. Crede că eu sufăr cu tine de și cam atunci, cum poate Ușa se deschide încet. Se arată rică Venturiano. Răsuflă din adânc, pune mâna la inimă și înaintează în vârful degetelor. Angel radios! Angel radios! Precum am avut onoarea a vă comunica în precedenta mea epistolă de când te-am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii, da, sunt nebun. Nebun? Sfăliți! Chihiac! Spiritoare! Nu striga, madame! Fii misericordioasă! Sunt nebun de amor, da, fruntea mea miarde, arde timp -mi se bat sufer peste, poate parcă sunt turbat. Turbat? Domnule! spune de gravă că minte -mi strig. Cine ești? Ce poftești? Ce cauți pe vremea asta în casele oamenilor? Cine sunt? Mă întreb cine sunt? Sunt un junet tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubiște la demurire. Și apoi ce-mi pasă mie? Vai de mine, ăsta-i vreun A afla că noi i dumnealui acasă și umblă să ne păungășească. Chiriac! Spiritoare! Săriți! Ho! Nu stiga, nu stiga, fi misericordioasă, Ai, pietate, m-ai întrebat să spui cine sunt Ți am spus, mă întreb să-ți ce caut Ingrato, nu mi-ai scris chiar tu însuți în original? Eu? Da, mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasuri la numărul nostru Dacă Catilina când o vedea la fereastră că se miciorează lampa Iată-mă! M-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc precum iubește sclavul lumina și orbul libertatea. Adevărat, domnule! Parol că ești nebun! Visezi? Ți-am scris eu Dumitale, tale vreo scrisoare! Auză o brăznicie! Știi dumneata cu cine vorbești? Cum să nu știu nu, te aperi. și tu mă iubești pe mine, nu mai îmbra cu Te-am văzut atunci țara de la Union. De la Union? Da, chiar de atunci, seara, când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei sublimi că și tu corespunzi la amoarea mea. M-am luat după tine, chiar în seara aceea, până la stabiliment, simțisem că mitocanul decumnată tu mă mirosise, știa că mă țiu după voi și abandonându-mă curajul de a mai intra într-o de fără lampe gazoase, m-am întors în că mi-era frică să nu pasi vreun conflict cu mitocanul, alaltă seara... Amoarea mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, în colțul stradei, dar când să-ți văd justaminte adresa, mi-a tăiat drumul ăștia câini. Când am aflat că șezi pe aici, te-am curtat la nemurire și m-am informat prin băiatul de la cherestegeria lui cum Nata. tu cum stai cu familia ta am aflat că acum ești liberă, ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune, ai primit-o, ne-ai răspuns să viu și am venit pentru ca să-ți repet că nu, orice s-ar zice și orice s-ar face eu voi susținea sus și tare că tu ești aurora, care deschide bolta în stălat într-o adorație poetică plină de... <laughs> Acum înțeleg eu tot! <laughs> Grato, riz Riz de-a de mea Dacă da îmi Doamne, iartă-mă să nu râz. Vezi bine că râzi! Apoi, știi, dumneata Cu cine vorbești? Hm? Mă cunoști? Știi bine cine sunt? Cum să nu știu? Tu ești Angelul visurilor mele Tu ești Steaua pot pentru ca să zic chiar Luceafărul care strălucește sublim în noaptea tenebroasă a existenței mele tu ești zău. ia uită-te bine madam Madame. Da am să am pardon, scuzați, cocoan cu adică vreau să zic respectul pardon și pe text că și pe motivul scuzați pardon. Bine, bine, bine, pardonul ca pardonul, da, te rog, dacă ți-l la pielea domitale, să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că doamne ferește de to-a călca aici bărbatul meu. Mitocanul de. Scuzați, pardon! Apoi, zău, nu știu ce să mai alege de dumneata. Bărbatul meu suferă grozav de gelozie și e în stare a fi capabil să te omoare. Să mă om! Are. Deja, la altă ieri seara ai avut noroc de ți-a tăiat drumul câinii și nu te-a lăsat să intri pe ulița noastră. Aminter, Am dumnealui s-a suitre pe de sus? A deceptat pe chihia? Iac? Da! Deci, ghetarul nostru. Și au ieșit amândoi, unul pe Maidan și altul pe la poartă, ca să te prinză în uliță. Încă chiria și de vorverul. Dar până să iasă ei, Dumneata fugise și. vorverul! Da. Madam, vă rog binevoit să-mi da drumul de aici de urgență. Ei, știți că îmi place. ce te eu? Tu te? Ușa e deschisă! Hai! Du-te repede! Bagă de seamă, la poartă să nu dai piept în pierd cu dumnealui, că de-acum încolo trebuie să se întoarcă acasă. A, apucă pe Maidan și ești de vale spre Antim! Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu că te cunoaște și cum te-o vedea, zău, te umflă!" Mă umflă? ești o damă venerabilă. Profit de ocaziune spre a vă ruga să primiți asigurarea în alte estime și profundului respect cu care am onoarea a fi al domniei voastre supus și prea plecat, Rica Venturiano!" Arhivar la Judecătoria de Pace, Circumscripția de Galben, poet liric, colaborator la ziarul Vocea Patriotului Național, publicist și studinte în drept. În drept, în ce-mi pasă mie? Du-te odată, oriți s-a făcut pe semne de vreun conflict. Nu, madam, nu. Eu sunt judec cu educație, nu voi să pați niciun conflict. Atunci, du-te, ce mai stai? Mă scuzați! Mă scuzați, pardon? Bonsoar! Haide! Spune-ne, am văzut eu capul pe fereastră! E în casă! criați, chiuiați, domnule! Busiu, domnule, mai ne Și dumneavoastră atât ați a fost! Fugi, fugi, că te omoară! Oh, nu. Ah, nu, nu, nu, nu Uuu! acolo! Dacă nu Uuu! o Uuu! Uuu! Uuu! Uuu! Uuu! cu Cocoana ai mizercordie de un june român în primăvara existenței sale de avea 25 de roze și jumătate în număr 26 și șasele împlinesc-o la Sfântul Andrei Scapă-mă! Da, dar pe unde? Ah, pe fereastra asta! Ești curând, treci binișor pe schele la stânga Lasă-te pe scară în capătul binalii Jos e o portiță scurtă care dă mai maidan Hai, fugi, uite! Rica, dă să iasă pe fereastră. Se lovește cu capul de zid și șturtește pănurie. Perdun, scuzați, bău Dispare pe tereșă. Ah, oh, scăpați, armanul. <laughs> Ce convenie, Doamne Sfinte! Dacă îl prindea Chiriac, îl lomora. <laughs> Vezi, dumneata, cine mi-a fost ormează? de Da să ținea Dumnezeu de capul meu să tot bate în grădinile. Era amorizată Și o proastă să nu știu nimic Și să-mi fac zilea mare cu chiriac Din pricina lui Musio ăsta Bine că a scăpat, vai de el A trebuie să-i sfurie să călcâiele Pe maidanul lui Bursucu Ușa se deschide Și intră furioș jupând Dumitratie și naie Epingescu cu săbiile scoase Bocanier! Cine a fost acum aici? Epingescu caută cu ochii În toate părțile. Se uită pe sub pe sub masă, peste tot. Cine să fie? Cine să fie? știu eu cine să fie. Dacă ai ști, nu te-aș întreba. Rezon. van? Păi știi că ești nu știu cum. Păi ce vie așa turbat? Ia uite, cu zamea scoasă ca la bătălie. Nu râde, cocoană. După ce căpați în afront, tocmai la ce-am ținut eu. Nu râde! Du-te din cococan. De ce nu te-ai până acum? Ei, zoc, că nu ești în toată firea. Poz! Cu de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a fost somn. Eh, ce? Vrei să mă culc și să-mi las lucru? Mâine e sărbătoare, trebuie să mă gătesc, să merg la biserică. Ai Du-te din Aici avem treabă. Du-te scorul. Chiridon! Sbiidon! Eh, Rău ai făcut, cocoană? Ce rău? Ce visez? Ce-am făcut? Știi dumneata bine, dumneata să tragi păcatul de ce s-o întâmpla, dar să se întâmple lucru, mare, cocoană, măcar să știu de mine că merg la criminal. Ești nebun! Acum nu mai ne frica. <laughs> te cocoană și murâte Iaca, iaca, mă duc! Știi, mă stăpânesc Adică-i vorbesc cu perdea Nu voi să-i explic lucrul formal Ca să nu roșinez Rezon, știi cum e dânsa? Cu anaveta? Roșinoasă, nu-i spui, Adică chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe bagabondul? Că n au avut pe unde ieși. Altă scară nu mai are în casa. Spiritoane! Chiriac! Chiriac! Spiritoane! Ce-i poruncașul pune? Porunca? E vină să-ți dau porunca! Del! Dă-l Apoi parcă ne-a fost vorba, am un băiete. Să nu te mai găsesc dormind când mă întorc acasă. Neapăruntă, mai neapăruntă. Să-ți mai pleacă de piloteală. Așa până, ce te-am făcut eu și dacă am Pentru ce nu ești prezent la apelul nominal? Doci, unde-i Chiriac? Nu știu. Dar să mănânc și să dormi, știi? Doamne, nu da, dumneavoastră, jupâne! Doarme! Toți dormiți, dormirea, somnul lung, pâinea, știi să mea mâncați! Chiamă pe Chiriac, degrabă, merg! Ugeaim! Chiriac! Chiriac! Eu azi un foc și toți stranul Eu azi de onoarea mea de familist! Și lor de somn arde! Chiriac! ce, ce s-a prins? arde, Unde arde? Chiriac! M-am nenorocit! Întru ce? S-a dus ambițul! Cum? Tomălă, ce-am ținut? Ce? Mi s-a necinstit O de familist Aș nu se poate Ți s-a părut? Am văzut cu ochii A, Așa, așa mai speri așa la seara Așa ți se năzare, dumitare Chiriac Întreabă-și pe nenea n Cum? Când? Unde? Cine? tu, Ei! Mă ce friptă, Chirian, puie! L-am văzut din uliță pe fereastră, aici în casă, cu gelari pe nas și cu jupen în cap! Idem! Aici în casă? Nu mă băgam păcate, jupene. Cu ochelari? Cu juben? i persoana cu guaniziții! L-am văzut cu ochii mei Și nu se poate să fie și de aici Că n-avea pe unde Pe M-am suit Eu cu nene Trebuie să dau piept în piept cu el Trebuie să fie aici În casă ascuns Trebuie să-l găsim Las pe mine și până am pardon Fereastra asta dă pe schele Schelele merg până în capătul pinalii. Da Eh Acolo lui Scară, dacă o fie și pe aici, pe fereastră, s-a dus, a scăpat pe maidanul lui Nu, no, nu se poate să fie găsit Scară! Schelele se înfundă în podul Graftului. Podul nu-i podi până acum, e grație numai. Și scara este în partea asta, în dosul din altă. Mi s-a dus ambițul, nu mai voi să știu din nimic, mi s-a necinstit onoarea de familist. Acum nu mai îmi pasă măcar să-i în criminal. Și până vei să punem mâna pe el, după mine curând! Mâna e! Atâinte după noi! O daia lui Spiridon de tot pe scara mare. Pe scara pe unde ați venit, n-a putut fugi. Pe aici, pe schele a ieșit. Trebuie să fie ascuns în podul grajdului, la capătul binarii. Haideți, deci, iute după mine! Tiii, nu scapă el din gheara mea nici mort! Ce e, frate, ce e? Nu scapă el cocoană nici mort din gheara mea! Da, cocoană, nici mort! Absolut! Haideți și băie, hai de nele Sunteți nebuni! Vreți să se rupă schelele cu voi? Chiriac, nu știi că schelele sunt părăsite de 3 săptămâni? Vrei să te prăpădești? Lasă-ne cocoană! Lasă-ne cocoană! Pardon! Iar te ei după vreo bănuială de-a dumnealui? Ai uitat ce mie. Da, bănuială! Cu ochi la gălas și cu jubelul în cap! Lasă-mă cocoană! Chiriac! Înainte! Să nu cazi. ce s-a întâmplat? Mi-a spus Miridon. zit Zițo, zițo, tu mi le faci toate. Tu m-ai dus la union. Tu ai dat nasa-n să se ție după noi de mi-am găsit belaua cu Kiria. că de mine! Manșerul meu mi-l omoară! Kiria a luat pușca cu șpangă și dumnealui a scos sabia. Nu mai spune țațu că mor! Iată-ți! La ah, mor sunt în curte. Ai de să mergem de grabă. Tu ai făcut încurcătura, tu s descurci? descurți. Ai de repede de zbor, plimbării. Nu interesă, Kiria. Kiria, moșerul meu. no, Pentoriano, cu încet pe fereastră pe unde a ieșit. Este prafuită de var, ci Părul îi este neorânduială, pălăria ruptă, e galben și tras la față, tremură și îi se încurcă limba la vorbă. Îi se nălucește aspaimă din când în când și la apucă slăbiciune la închieturi. Am scăpat până acum. Sfânt Andrei, scapă-mă și de-acum încolo. Sunt încă căjune. Geniu bun al venitorului României protege -mă. Și eu sunt român! Oh, ce noapte furtunoasă! Oribilă tragedie! Cele peripețiun, Ies pe fereastră! Și pornesc pe dibuite pe schele Mă țiu de zid Și ajung în capătul binalii Destinul Mă persecută Implacabil Schelele se înfundă, Nici o scară Cocoana perfidă Mă induce în eroare O iau înapoi fără să știu Unde merg Mă împiedic de un butoi cu ciment. O inspirațiune eu ca poet am totdeauna inspirații, Mă ascunzi în butoi. Pașii inimicilor se apropie în fuga mare. Mulți îi înștrechiute pe lângă butoiul meu, Înjurându-mă. Eu ca june cu educațiune mă fac că n-auz. Toți se depărtează. Auz un zgomot. strigă de de femei. Îmi o împușcătură. Zgomotul... Apoi cum cetul se stinge, totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude orologiul de la stabiliment, bătând 11 și 20. O oră fatală pentru mine. Ies, binișor, din butoiul meu, mă tăresc de abușele pe schele și mă pomenesc înapoi aci. Ce. ce să fac? Pe unde să ies? Îmi o inspirațiune ingenioasă, da, am găsit-o să ies pe ușe. Merge repede în vârful degetelor la ușa din fund. O deschide. Afară e beznă, obscuritatea absolută. Pe aici! Ah! Cum m-ai speriat? Domnule, tot aici ești! E foc mare, trebuie să fugi! Dacă o pune mâna pe dumneata te-o omoară! -o scapă mă omoară? scapă băieți scoate-mă de aici! Pe unde să ies? Pe aici! Nu se poate! Odea de acolo răspunde tot pe scara mare. Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept? Nu, nu, nu voi! Dar atunci ce-ai de făcut? Existența mi-e e periclitată, voi să scap, scapă-mă! Îți dau, bacșiși, trei sferturi de rublă! Trei sferturi de rublă, șase pachete de tutun. Te scap! Cum? Pe unde? Spune-mi iute că mi-e de grabă, nu mi vine stăna horie! Dumneata stă aici! Eu mă duc o la în deschisul Deschis ușa care dă în scară, cum e vedea că se urcă sus, te chem în o taie. Închide mușa de la mijloc și când o intra cu toți aici, îți dau drumul pe dincolo pe scară, te cobori și ieși repede pe poartă. Lasă că te scapi o ai grijă. Dar du-te de grabă! Apoi, nu-mi dai? Ce? Ce mi-ai făgăduit? Da, da, îți dau. Rică se căută în toate buzunarele și completează suma cu mărunțele. Spiridon o să cotește cu scumpătatea. Băiete Tânărule, știi tu în ce pozițiune mă găsesc? Știi tu ce pericol mă amenință? vine bine că nu Dacă noi i știu păpara lui Jocu, Lasă, dacă noi puteam putea scăpa Hai să vezi și dumneata al dracului ce e De ce îți zice lui? Te tircă inima rea Nu, nu voi să văz scapă Ei, Lasă, dacă-i putea... Dă scap eu, fiilește! Hey! Sunt mort, de Andrei! Hey! Geniu bun al venitorului României! Hai! Hey! Scapă, Nu mă nebunii onorabile! Dumneata ești eu! Ce puftești, mă Lasă-mi un și jupune! Nu da, onorabile, îl cunosc eu! Totul la o parte! Sine, Dumnezeu, draghi, nu -o să ne dupii eu nu mi-am asasinat viitorul! Lasă-l să-l întreb numai! <grijinilor> ce poftiși, mă, nu știu! Lasă-mă, l, noi, -l eu pe mațe fripte să mai umble după nevestele negustorilor! Stați! Stați stai în încurcătura! Pe dumnealui îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de care credeți dumneavoastră! E cetățean onorabil! Da, de onorabil n-are încotro! E de-ai noștri! E patriot! dacă e patriot, de ce umblă să-mi casa? De ce mă atacă la onoare de familist? Nene, nene, iartă-mă, nu e ce crezi dumneata Dar ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Oamenii toată firea și nu înțelegeți ce e Umblați ca nebunii, ia ca ce e, nu umblă după zița S-a amorezat cu ea de la Union, știi, din seara când s-a luat după noi Și-a trimis unul la altul bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă a greșit și a venit aici <laughs> Nu ți-am spus eu că e tot o bănuială proastă de-a dumnealui? Mă făr să intru în alte alea cu nebuniile tale Ia ca ce e, ai văzut? Ce? E? spune spune ce e? Ce e, ce e? Oamenii în toate firea și nu înțelegem. Umblăm ca nebuni, ia că ce? Tinerul umblă după zița. S-a murizat cu ea de la Union, știi, din seara aia când s-a luat după dumneavoastră și a trimis unul la altul bilete de amor și în loc să meargă la ea, casa a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu, până, că așa ți cășunează dumitale. Mai sală, nebune, să salut ca nebunei, să-mi rup gâtul. Doamne, ferește. A că mai făceam și moarte de om E eu quero te vazou. <laughs> Bate-te ziță să te bată nene. E Ea nu, nu, nu te rugina Ale tinereții valuri Fate romanțioase d a dumneai ei Ai nere la un Parul să mă îngropi Honorabile <laughs> Știi cine e tânărul ăsta? Cine? Ăsta e el care scrie la vocea Patriotului național. Nu mă nebunii! Parol? E fuzca mor! Dar oi, ce crezi? că el însuși în persoană? E băia bun dai noștri din popor El combate în articolul ăl de astă seară Știi, cu sufragiul E, bravo! Apoi de? Să facem cunoștință? Cum i-am rezat cu zița, mai știi de unde a fost să iasă în cu fetii? Rezon, aia ziceam și eu. Onorabile domn, permitem pentru ca să-ți prezant pe cetățeanul Dumitrachetitirca, comersant, apropitar și capitan în gvarda civică. E dai noștri. <gântu -i> Sunt încântat, mersi de cunoștință. Dumnealui este cetățeanul Rică Venturiano. Amploiat judiciar, student la Academie, învață legile și redactor la vocea Patriotului Național. E, dai, noștri, ce să mai stăm să vorbim? Îl știi! Da, da! Toma, asta seara citeam cu nenea naie în gazeta dumneavoastră cum scrie despre ciocui că mănâncă sudoarea poporului suveran. E bravo! -s. Îmi place! <laughs> Bine combateți reacțiunea, nu pot să zic, știi, colea verde românește. Să vă ajute Dumnezeu ca să scăpați poporul de ciocoi. Domnule, Dumnezeul nostru este poporul. Box, populii, box, dei. Noi nu avem altă credință, altă speranță decât poporul. Noi nu avem altă politică decât suveranitatea poporului. De aceea, în lupta noastră politică, am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontenit tuturor cetățenilor, or toți să muriți, ori toți să scăpăm. Bravo -s! să trăiești!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 eu îmi cer iertare, știți, poate, Adineauri, cum țiu eu la, poate, v-am adus un afront, dar e și vina dumneavoastră. Nu știam că venise să pentru zița. Mă rog, pardon, vina nu este nici a mea, nici a dumitale, nici a madame ziții. Este a tăbliții, de la poartă. Dumnea ei îmi scrisese că șa de la numărul nou. 9... Am văzut la poartă numărul 9 și am intrat. Așa e! Asta meșterul din căpinagiul mi-a făcut-o. A tencuit zidul de la poartă și mi-a bătuit numărul 6 de antoaselea. Să-l pui mâine să mi întoarcă la loc. Să nu mi se mai întâmple vreun conflict. Lasă că-i spui eu și cu cocoana dacă vă e rușine. Jupâne! Frate! Ce chiria, chiriac, puiule. Ce veto? Avem să te rugăm ceva. Da... Să nu ne tratezi cu refuz Orice, mă știu cum ti-o la nevastă și la tine Uite ce, musiurică și guzița Cum pătimesc împreună e, Așa e, ale tinerecii valuri Și le rușine să spune ar vrea să... să ge Ei, nu știi dumneata să pui pirostrile! Vrei și dumneata? Dacă dumnealui bulipsește să ne onoreze Cu atâta cinste De zestrea Nu e așa mare Și dumnealui e știi ceva mai sus Noi suntem negustă. Cetățene, Suntem sub regimul libertății Egalității și fraternității Unul nu poate fi mai sus decât altul Nu permite Constituția Rezon! Bine vorbește domnule Bravos Eu dacă compătimește și madame Zița la suferința mea... Mai e vorbă? Cum să nu compătimească? Zița mea, ia ți nu Nu o mai fie rușine. Ale tinereți! valuri. Măre? Eu fac ce vrei, dumneata. Îmi ești ca un frate mai mare. E -e -e -e -e -e -e. Să vă fie de bine și ceasul îl bun... Să-l dea prunia. Să-ți cinstești bărbatul. Ăsta e om, nu glumă. Ți-ai găsit norocul? Mersi, nene. Pentru puțin. E, acum, cumnate, ia să vorbim o vorbă cu ele între bărbați. Cocoanele să nu asculte. Știi, dumneata, nene, nene, cum sunt cocoanele? Rușinoase, mie îmi spui. Toate, ca toate, dar la onoarea de familie să ții. Da. Familia e patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Familia este baza societății. Așa e, Braus! Toate știe. îmi place. Apoi dacă e jurnalist? Ei, toate bune, frățico! Pe noi nu dormim în noaptea asta. Chiria care să se scoale mâine până în ziul la exerciț. Mai e vorbă, soro, cum să nu? Honorabile! Îndatorează-mă cu o de tutun Și cu două nemenaie -ne Bagă mâna să scoată tabaciera Și se oprește încruntat cu mâna în buzunaj ne -ne ce Chiriac! Ce jupără? Tot le-am lămurit Bine de cum naturi, că nu mai am ce să zic Dar să ce-am găsit pe perele patrui dumneai ei Că uitasă Îmi vine să intru la bănuie rele ce-ai găsit, jupâne? Uite! Scoate din buzunaj o legătură de gât oh, Frumoasă legătură de șic <rători> O adu-mi coajul, pune. Asta e legătura mea, nu știi dumneata? <rători> bate te să te bată De ce nu spui așa, frate? E, vezi? Uite așa se vorbește omul la necaz. <laughs> Rezon. Pornesc toți veseli spre final. Ați ascultat O Noapte Furtunoasă de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoare. Jupân Dumitrache Titircă Inimărea, Ceresigiu, capitan în garda civică, Mihai Constantin, Veta, consoata lui Jupân Dumitrache, Emilia Popescu, Rică Venturianu, arhivar la o judecătorie de ocol, student în drept și publicist. George Ivascu, Chiriac, teștietar, om de încredere al lui Dumitratie, sergent în gardă, Ion Grosu, Naie Ipingescu, ipistat amic politic al capitanului, Alexandru Binde, Zita, sora vedei, Costina Ciuciulică, Spiridon, băiat de procopseal în casa lui Titircă, Ioana Calotă, ghiță tircă -Dău, Ex-consortul ziței, Vasile Tomă. Iar în rolul crainicului, chiar eu, Horia Șerbănescu. Asistența tehnică, Mirela Anton și Radu Verdeș. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte, o producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2007.